وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مزمادات من محترم 13 hebdom د موږ متعلق څه خبره ذکر کړې زموږ د اهمیت په بنیا ده د پتم دموږ متعلق خبره ذکر کول شي آیات مولا س د الله جل جلاله فرمای اقیموا الصلاه لذكر مذمادات د بارکایم دموږ مقصد عزتمن محترمو اغاد الله جل جلال ہو یاد دے او الله یاد ولے۔ من سبا زمونګه استادو قبلت ډېر شي واشه شیطان کوشش کئ چې کم دا الله د یاد ولزادې پاغي کې انسان دا الله یاد تطری نه دي پاغي کې بسکون و نه پرې نه دي نه چې کم دا الله دا نه یاد ولزادې دنیای کاروبارونه دي او ال انسان اغي کې متوجي د الله یاد ترپ ته متوجيني نو ال ته فزم دنیاوی کاری دا انسان د الله یاد ترپ ته نه متوجي کیږي که چې کل د الله د یادولو ټیم راشي او د جمعہ تر راشي نو ال ته کې شیطان مستنفرېري مستنفرېري د الله یاد ته نه نو انسان ولاری مست په زين کې دنیا انسان ولاری مست هغه ترپ ته مخلوق یادي موس انسان ولالی مست هغه طرف ته دنیا سوچ کئ دلته ولالی مست هغه طرف ته بل سوچي دلته ولالی مست خپل مقدمی او د کیس او د پټي سوچي تر دې پورې چې مسته تمام شید ته دم پدونه لګی چا سور اقاده شی به بس دومره پکت کوشش چی امام سلام جربازی نو ده پدونه لګی چې موس په ختمیدو نه دیم د امام سره سلام جربازی او ګلاندی صورت نه او اغه ار چاته او ددن اتا تاسو کچې مس کې کم صورت وي نه د تا پته نیچ په مس کې کم صورت وي للي. دا غبلد دا د مو مناسب نه دي د مو مقصد اغه د الله جل جلال هو یادول دي اقیم الصلات ل ذکر مز اغه زما د یاد په بر قائم کا مز ډیر بهترین عبادت د دیوې ایبراهيم عليه السلام دعا کوله رب اجعلني مقيم الصلاهتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني خدایا مام وګرځوا مقيم الصلاهتي د مس قائمين کې ومن ذريتي ای الله زمات په اولاد کې همدا څه خلق پیدا کا چې اغه مس قائمي ربنا وتقبل دعاء ای زمات په لون گیا۔ اے پر ورش کوون کیا وتقبل دعاء خدا یا دعاء قبول کر نور اموز بہترین عبادت د اهمیت نه بدلږي اول العظم پیغمبر خلیل الله حضرت ابراہیم علیہ الصلات و التسلیمات اغه زاند پرم دعا وکلا ااو د خپل اولاد ته پره چې خدا زما په اولاد کې داسې خلق پیدا کړي چې اغه موس قائمي او دا انا اهمیت په بنیاد باندې الله تعالی قران کې د ابراهيم عليه السلام د دعا مونږه تاسو ته ذکر کړه اشاره دې خبره تا وکړه چې ګوره موږ ډېر اهمه عبادت دې د دې لپاره به مخکې دعاګانې مکه د الله نه د دعاګانې مواله چې خدای زم ما پروست او اولاد کې داسې خلق پیدا کړي چې غي مسکایم وي ځکه چې اولاد نیک وي نو خامخدا اری اثر اخرت پریوزی د انسان د نجات د پر ازریه ګرځي لکه څنګه چې انسان هېڅوکي الله جل جلال له لسو کسانو هغه کسانو ته چې پاغای باندې د جهنم ور واجب شوی نجات ور کوي نو دا څنګه چې ستاسو اولاد کې نیکان خلک وي مزګزار خلک وي الله جل جلاله به داګه په برکت باندې تاتم پیدا خیرت کی ضرورت وي نبی رحم الله و سلام دعا رب جعلی مقیم صلاتی ومن من ظرویتی ربنا وتقبل دعا ربنا هر لي و لی والیدية ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب خدای اما تم بخنوکے خدای زما بخنو بخنو مور رب لار تم بخنوکے خدای طولو مسلمانانو تم بخنوکے دعا دانسی بکاری مور رب لار دیبار دو دعا دیبانی ما خبر کردی و مور رب لار دیبار دو دعا بکاری دعام مسلمانانو دیبار دو دعا بکاری ته نه نور مسلمانانو د پر دوه کې پرشتي ستاله پر دوه واهلي نماز اهم عبادت ده دغه وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اپ خپل دوانی حکومت کې یو خط الیګټول عمر عطا چې ګورای ځان ځته زما په نيز باندې زما په نيز باندې استادو په کارونو کې تولب د نبه د تولن کار اغمز ده اوی را تاو فرمای چې کم خلق اغم مص پابند کی د موز محافظت کی د دې د وخت له خیال ساتي اعد نور دینم خیال ساتي او چې کم انسان اغم مزه کی ومن زیعاها فهو ازيع لما سواه فهو لما سواه ازيع چه کم انسان مزه کوي د موز د وخت خیاله ساتي مز, مز خیال نه کوي نو دا انسان به د دین نور شوبې کوي ک اغز زکات ته ک اغه نور اهم ارکان دي اغه به د دین سوا زه کوي دا دی بچي د موز حفاظت په کار فلو لل الَّذِينَ هُمْ نه صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ صلاتې ساون الله پر حالاقت دی د هغه موګزارو دپه چې د مو د ووقت نهسه و کوي د او خیال نسات د هغې وتون نځای کوي د ماس پهین موس په ټم نه کوئ د ساار موس په ټم نه کوئ د مادیګر موس په ټم نه د مو د او خیال نصات سهون دی تهویل کې د مو د او کاو نه غلت کې اللله د نو مسلمانانو دې بار کې ډېر بحث حالت دي چې کوم کوي مسلمان ګڼل شي تا نه چې تاسو کې نه د موږ د ټیم وخت ودني باندې باز ده کله چې تلال شم نو زجه تلال شم اکثره یا اسپیډال تلال شم یا بل تلال شم یا مسلمان چې سره چکروي چې تلال شم نه لته د منځن اوقات لوم باندې موږ څه کوم نه پلان کې موږ څه ټیم کې ورځه خلک شي الله دې مافيو کی چې غیبه د اذان د ټیم نه کتله نمازګر موږ لګنن سبا آدر... سلور بږي بجی... نن سبا سلور بږي کی ګرمه کې سلور بږي لا اذانم نشي نو وخت کی نو ګرمه کې تپوس کی نمازګر موږ سلور بږي راځو دم سلور بږي فیر لا ټیم هم نه داخل ويره باسه پته نه لګی زه خو بیا جواب بدل کی نو دم را پوره دا مسلمان د پارچ کم اهم شیر دا اگې د وخت ته نقصان خبره حذا تومردو اللہ تعالی نو فرمایل یان ساته زما په نزباندې ستاسو په کارونو کې دا ټولو نه اهم کار هغه مذ دې چې انسان د مذ محافظت کوي د دې بدنور دینوم خیال ساتي او چې کوم انسان مذ نه کوي فهو لما سواها اضيعو دا انسان د مذ علاوه د دین د دن نورو شوبو دا غي د پربډېر ځای کېونکي دا, دا غي خیال بنساتی انا مو خيال ساتل دا بهترین شعر زمونږه است اوس دبر رسول الله صلی الله علیه و سلم نو پرم هل جو عین قرۃ عینی فی الصلاۃ خطبه کې ما حدیث لستو زما دستور او خپل هغه په مسک کې قرۃ د قرار نه قرار نج کل د یو انسان سترګو ته په مسک قرار ملاوي کیږي هغه ذلت په طریقې اولاد نه ملاوي ووج نو نه نولی سلام السلام وي زما دسترکوو یخواال په مسک دی د چ کله ترې په موسکې یخی کي لو په طرقې او لا یخ لا لوګې د طر تم شي د چ کلسترې پ اوشابانندې یخیږې او پهغیبانندې معنیږي پههغ کې ورته می نه میلاوي ضرت ته په طرقې او لا پغېږې می نه می ده دا نو سلام نه پر می هم بارارت دی سره تعلق پیدا کلل پهکاري ریو جیو بل حریس کی رازی نبی علیه سنات و سلامو پرمل چکم انسان موسکی دا موس با ده کامت که ده پر حجتم وی دا د ده پر برهانم وی او دا ده ده ده پر ده نجات زریم نو کتا موسکی کتا غواری چی ما تا نجات میلوشی نن موسکو کتا غواری چی ما تا نجات میلوشی او ما تا حجت ملوشی نو تنن موز که او پینز وقتا کتا غوار ای چیزا اخیرت که بدشم نوستال پر او پینز وقت موز پکار ده نو موز او نبید اسلام بیاو پرمائل چکم انسان د موز محافظت نکی کوي ای منزولو پاندی پابندی نه کوي دی انسان د پر نه دلیل شده پر قیامت که نده ده پر رناشتا با او ده ده انسان ده پر نجی جادشتا د ده انسان حشر با پرعون او حامان او او بای ابن خلف سره دا دیرا لیا ده نقصان خبره دا خبره سپک, سپک اخکاری انسان تا خوصیرب د ادری دلم یو زنائی کسی یو بدکار کسی یو دا غصر تاسر اولال خون رکی ته چې ال تا, تا ادری گی تا تا زان ننخه دنیا کې تاثیر دی او غند سړی سرا ځان ودرېدل او باندې ځان بدخکاري کوکه چریت مز نه کې الله جل جلاله او بددی کا ایمان بدترین انسان چې کم پروند او خدایته اوه کړی را او دلوی خدایته اوه کړی الله جل جلاله ډېر د زلالت په مرکز عمل کړي الله بتا هغه سره قیامت کې ودرې یا به تاسو د دلیل نه د چکی دو دا پارا سزریه بستا دا پارا نی نکوالی چه اخیرت زمان خستشی نو بس دا کاؤ اگور اموز الله اللہ جللہ جلال ہو یو عجیب خسلت این اول حدیث ته تا صبح بار بار اوڑی دلی اوکت حدیث ته نوی علیہ صلی اللہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نحسنو او جو خزان دا مسمو دا پانی دوڑی دے نوی علیہ صلی اللہ علیہ سانګو نسلاګي له شان ورک اغه نو را هغه نه اطانه ورې تفوسه کوه صحابينه دوري وایاتی په وایات کې تفوسم رازي صحابينه تفوسه کوه ته ما سچ لوګه ته زمانہ ته پوس نه کې جنا ما سو نبی رسول الله بیا صحابي ته ځان پدې خبره پوښه کا انسان مسلمان هغه مسګي نه د انسان ګناونه داز ریږي لکه څنګه چې د دې داونه پانه د دې ونينا دا پانه روري دي د مسلمان انسان چې کله پنځه وخت ته مس دا هغه ګناونه نه داسريږي مس کې خوستا پيدا دا ستا ګناونه ختميږي نن ته تخپل د دنیا جرم ښکاری نن کتلچا ملک للاس ورته ته تخکاری دا جرم دي خو تا تخپل سترګي جرم نښکاری دا هجي ته په قیامت کې کی پانه رعباسي او ته وای تا غلط قتل کړی دي نن به ته سزا وري دا الله تعالی په مزبانې ماپ کوي نن کا ستا لاس غلط استعمالهږي نن کا ستا سترګې غلط استعمالهږي نن کا ستا بدن بل اندام غلط استعمالهږي ته مزل راشه ته مس کنه الله جل جلال جلاله دې مس په برکت باندې ستا اګونوونو دسترګو بل کې چې اودس کې کلا اودس کې د مخ بنارا دسترګو ګنارا هغه اودس را د اودس او, او بو سر لارشې ته تب یم ټیوینځه تاسو لاسونو چې کله تبيہ خپې وینځه نو تاسو خپل غو سره وړيږي بیا مزل راځي چې کله مزل راځي نو حدیث کې راځي چې کله تکدم اخله الله ستاسو په قدم باندې مستغونه نه کوي کته مسلمان د وخت راشه نو تاسو دا ناست الله وځای نه وله دنیا قانون خدا له چې ته دی اړایلل لنسه کچره تا کار نې کړي نو تا ته مزدوري نه ملایويږي کته مزدوري نې کار دې نې کړي مزدوري نه ملایويږي دلته را لته د انتظار کې تا ته د مساواب ملایويږي کته یا مزه کې تا ته د مساواب ملایويږي کته بیا د مز نرسته ناسته د مز انتظار کې تا بیا د مساواب ملایويږي ساده په شرایط دې رحمت دعاګانې کوي اللهم رحم هو انسان بند رحم انتا سور از ظالمه تخپل موز دایا که دو گناونو د که ده سارنا ده ماس پاہین موز کذا که اغادی پا بدن که پاتشی ولی تا تا پتنشتا دا گنات تا پا دیزمکه کلی دا دیزمکه بم پتا گواهی گی عمل نامی با پتا بانده کلاو کلشی پتا بانده با حجت کلشی و عزت و نشرت الله تعالی فرمایي چې هغه عمل هغه وخت کې چې عمل نامې پرانسته شي کرامن کاتبین یا علمون ما تفعلون کرامن کاتمین به بتابه نوګويګه د هوزان سره زلمکه چې مزک ځکه مزل نه راکه مزل راشه نو په قدم قدم برتم نیکي ملایوي دل تناست هم ثواب ملایوي مزک هم ثواب ملایوي د مزن رستو اون سواب ثواب ملایوي ولې حدیث کې ناراضي ستا خپل په پیغمبر په خبره باندې یقین نشته ستا یقین کمزور شه د دنیا د شهرت لپاره عمل کوي پیغمبر ځخه پرمای چې سارت راشي او تموزي او بیا تکې نسته سم مکاده اسکر الله کتل تلاوت نه درځي ته دغه څه الله الله کوي لا اله الا الله ذکر کوي سبحان الله الحمدلله تر دې پوره جنور اوږي او بیا ته دروازه ته موځو کې پیغمبر علیہ السلام تو سلام د دې سړی بارے یې فرمای د انسان لپاره کا اجر عم... کا اجر حجته و عمره تامتن تامتن تامتن پیغمبر ز خدایو پرمای د دې سړي سواب دوم رڅواب ده لکسم د حج سواب ده لکسم رچي د عمره ثواب ده پوره سواب ده پوره ثواب ده پوره ثواب ده نن خوته التزي استانو وشی خوکتا تا پا دی اخپل جماعت کی ملاوی کی شیطان تانو پرین ساری او پیالا چه تا دا مزدوری دا پرا دا دیاری دا پرا زان سر روٹا دا دلت نوڑی تا بیا زان پسی چه دا دلت ته دلته ملګي انتظار وکا ک انتظار درننکیږي ځان پسیرا او وړ دلته سار کینا تر نور خطو پوری کینا چې دا اجر الله تعالی تعالی ژوندۍ د رکړه دا مختصر زندگی دا پدې کې دومره لوی ثواب پدې مختصر لشل مه ټبانډه ته تا چې راستانه پوت نشي دا ستاد یقین کمزوري دا چې تاسوار نه کینی بس شیطان دا جا دا چې یو ګټ هغه بس خلک یې مستر ګو تمخه تمخه تکای بس چې د ساار موز ک پرس بیا ن سرري د دنیا د پاه د دنیا د پیس د کرنسیطاقتته تخکاری تا د آخرت د دا کرنسی تاق ستا پسستر کو کېنیشته د عزت او ق او ډیرال ستا پسستر کو کې پت دی او دغخبر کې چې کممه کرنسی پ کار را دی چې د الله سارله شل می دمرلوی انسان تکالیب کئی زیل تا تواپونا کوي خبالی پیسیور کئی تکلیب برداشت کئی آغا اجر دلتا تا تا پلشل منتا ملاوی کی آغا استا ذہن کی نشت کل با راوی خیو منگا چیدہ کبر تبای پا منگ باننی سمیشی دا پکر با کل پیدا غم ځان سره پیدا کېځت منه محترمه د آخرت د غنکې او پیژنې غوړي د قبر ته چې سوک تلې دی بیا نه دی راغلی ستا بچاو ال توري موز باندې دې پدې باندې تاسو تمه 13 هفته ویلو الله جل جلاله او استاذ ما اهلی چې انسان موس کې په هوه په رحمت الله دې الله تو ادا او ذمہ داري کې دې چې الله بد انسان د دې اور نه بچی کم انسان موس نه کې الله تعالی د ذمہ داري که ویلې میته نو دا کان بر علی اوپر سر سر بهولی سر ولمات یغه کانه بر او بیا بهدد سر لره بغی بیا بر بیا به ربا غی تر قیامت پر خدا عذاب دے په اخرت کې بیا دادې د پیرون سر بری په سب کې نن ته دنیا کې د انسان سره جنا انسان سره ودری دلو باندی ځان بدخ کاری خدای بری و سره تل ودره ایا تدری انتظار کې چې خدای پاکستان په قیامت کې پر دې تنبيه باندې ولګي چې یا موجيه حق لنا اد الله تعالی د حق ځای کون کیا۔ دا بسکه یا هوتانه شي روانولې دا خو د دنیا لیکل نه دي چې تبې د زیان ارواح کې چې کلم مز نه کې الله تعالی په قیامت کې ستاپه تنبيه باندې ولګي چې دا اگر انسان دې چې دې انسان په دنیا کې د الله حق چې کم د الله مزو ځای کې د دې وجې نه عزت مندو دا کر حبیب لیکلی یا مخصوصن بعذ بالله اې دا الله تعالی په غوصې سره مخصوصه قاعده الله حق په دنیا کې ځای کړي نن الله تعالی ته ځای کړي نن دا الله درحمتنا ته نا امیدې زکه تا په دنیا کې مزنه نه کړي دا الله تعالی حق دے زائے دی ځای کړي دا بهم ست په ټندي باندې لیکلي بام درل زلالت کی راضی حریص کی راضی یموت و ظلیل دا انسان بزلیل ملی دا انسان با تکی ملی آتشان دے با تکی ملی دے بزلیل ملی دے با پحالت دلوگ اکی ملی ملی نشتا سا بس بس موڈرولا گوئے لازمی ده بار بہن لازمی ہے سپیکر مان پریوژن عزتمنو محترم زان باندې رحمو وکي پدې معموليه عبادت باندې الله جل جلال او استاد عمر اکرام وکي وله استاد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اغه مثال نه دی اور ادله چې استاد د دې عبادت مثال لا سره لکه انسان وقت یو انسان پنځه وخت یو نېر کې لامبي آیا د په بدن باندې سخيره پاتې کېږي ان امر الاسلام پرمل تے انسان د پنځو ختم مس مثال ده چه ده دا سری چې انسان نه دا گناونه داسه ختميږي لکه څنګه چې د دې انسان د بدن اخیر ختمي نن خطو د دنیا اخیر بدګنې نن کته د دنیا په خط کې پروزي د اگېن په پاسې دل او د اگېن وینزل ځان بدګنې خو ستا خراب شوه د تد نه ګوره چې د اموس قزا کوم گناونه کوم کوم کوم کوم دل تموز لراشم اللهم پري مزبانه صفاکی زماده سترګې د غندنه زم نه د پردو زنه نو د کټونه غنده شوي الله يصفا کوي ته دل ته صفا کا کته دل تن صفا کوي الله بيدل جهنم پور باندې صفا کوي ستان غنده شوي غلط استعمال شوی ته مزل راشي وي وینځي التم صفا شي عبادت ته ادري کې دل تم صفا شي کدل تن صفا کوي الله بيدل پور صفا کوي سوی جان سر د عمل پیدا کول په کار دي عزت منو محترم ترکم وبا مونږه د الله پنا پرمانه کېاله ترکمي بد غرب نه پرمانه کې چې کوم رب ته پیدا کړي تعالی ذکر تد تعالی رزق درکې ته د هغه رزق خوري د هغه هوا استعماله د هغه س استعماله ته به ترکم نه پرمانه کې فَبِأَلَّا تَنَوَّرْزِي وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّ يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ پيغمبر ته فرماي پدې ظالمانو باندې دا ګمان مکا چې د دې نه زغافل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الله دې مونږ دستر رسته کو چې د دې د سترګې بګړه غروتي سترګې باندې شکایت وکولې غیر او دی برزول الله ال واحد کار الله به مکم ختم کتاب تاب د جهنم د پول د پاس اوترې دا مکه به هموار کتاب تاب به باندې جمع بیا غرض باندې چې ستا تزیل کېږي د مرگ وخت کې دی تزلیل کېږي لګې او تې مرې بیا په اغرض باندې د پغون او د کارون سره ولاړي نن تولی پهې لغم تو وخت باندې پهې مو باندې د خپلت نهکار نن ولی خپل کار نهکهذاې مزلا را ي په خځه ای ته تا کمزور اخکر تخپل بچو د پرشپور از منډا د خپل خزي د رض او د شپ منډا د خپل بچو د رض او د شپ منډا د خپل وړي گیډ لپاره چې ستاده طاقت لاندې د راګې د رض او د شپ منډا هغه پتا باندې اسانه ده او چې کوم امور کې بکانې سوجي او تو په کې سوجي د راګې مختصره انتبارات کول ته ګران په خځه ای کې نو که زمونږ ډېره کمزوري الله ددي سرهو کې زی مد خو, خو زماده بایان د ز کومه خی سره پیکر پیدا شو دی. یو مختلفات او استستاستا پهې محله کې ای30 کسان ملب دی پر یو سب کې پ کسان را ځ م ترور سب په پو پورې شو دو نیم په مطلب دا دی چې 50 وخته کچرې زماده محلی والله صرف زما د محلی والله مو ل را او اخ سب کې اخ سیمګړی کار د یونیم سب په خجدیه مهنت شروع کو دونی مصبته را رسید تاسو ماته راځته تا ویل دا رزق نه محرومتي دا د مص په سبب باندې راځي انسان سره دی شیطان ولا وق کیه امتیاز او کی دا انسان د رزق د برکت نه محروم شي غټي د وزره لګي درې زره نن ټول کارزداري دی کني دا یونیم سب کسان چې دلته کې دا یونیم سب کسان مطلب باون 53 کسان رازي او دا بکه 112 13 کسان ناراضي دته بس کی ګی عزت منه محترم دا د چاپ کور کی دغه وجه نزان سره غم پیدا کئ او کزان نن غم پیدا نه ک خود به سره د قبر کې حساب کئ کنن زان سره پیدا نه کې اخرت کې به سره خدا حساب کئ کنن زان باندې لوګون ته کې بوج رانه والے التبذ پرون او د کارون سره ولالي بیا به دیم سوچ راش نن ځان سره غم پیرانې کې چې مرګ چ پېذر باندې راشي وجاعت سکرت الموت بالحق ذالك ما كنت من تحيد بتخبي ولي رولي سو ډاکټر پسي منډې وي سو دمګيري پسي منډې وي دلته ستاجب او چیږي دلته دلوګه نمړېږي بیا به هغه ټایم کې فکر راشي نن به حال ځان باندې درهم کوله ضرورت عزت من نن ځنبه نه را همو کې دموس پابندي شروع کړ خپل کو کې وخت ټول پسه خپل زنانه تم اوه الله بم دنیا م خستگی الله بم اخرتم خستگی کدا په فکرم پیدا نکو خسران دي خسران دي عزتمنه محترمو تاوان دي د ځان فر ظلم دي ځان زای کلی بیرستو اسن کیږي الله جل جلاله هره منګه تاسله پنځ وخت ته د صحیح مز ادا کولو توفیق رانی سي الحمدلله صلوات الله salaika kya tarah hoti hai kya